Az óriás kígyó. Mi tetszik, fiatal úr? Mennyit ad ezért? Ez a párbeszéd Piki és a mai Henrik és fia antikvárius cég között folyt le a múzeum körúton. Ma esett az eső, a muzi nedves volt, ázott. De mert valamit mégiscsak tenni kellett, Piki összeszedte az iskolai viharai után éppen maradt könyveket, és sorra járta vele a múzeum körúti antikváriusokat. A legtöbb helyen szóba se akartak állni vele. Elemi könyveket nem veszünk! mondták ridegen, és piki hálás volt az öreg, szakállas mai Henriknek, amikor megkérdezte tőle a könyvek gondos átvizsgálása után. És mennyit kíván érte, fiatal úr? Ha az ember elad valamit, soha se tudhatja, hogy mennyit kérjen. Annál jobb volna, mennél többet kapna. De mit kérjen például az olvasókönyvért, amelynek 32 krajcár volt az ára? A múlt évben ő egy fiútól 16 krajcárért vette. Az a fiú már használta egy évig. Ő egy második évig, de a számtam még majdnem új volt, egy év előtt újonnan is vette 26 krajcárért. Mennyit kellene kérni érte, hogy ne csapódjék be, de mai Henrik és fia Seri adjon vissza. Szabott ő nem mondhat. Legjobb lesz talán, ha az antikváriusra bízza. Erre a gondolatmenetre kis csend következett. A könyvkereskedések és antikváriumok nyári délelőtti poros füllet csendje amikor hallgatnak az egymáshoz préselt könyvek a nagy polcokon, nehéz kötésükkel csendben hevernek a nagy díszalbumok a pulton, és a pénztárban mozdulatlanul ül Mai Henrik és Fiáné. Piki már megfigyelte, hogy minden antikváriusnál a pénztárban az asszon ül és köt. Mennyit ad érte? hangzott a kérdés Piki ajkáról. Így, ez sokkal jobb lesz, mintha ő mondana árat. Így kevésbé csapják be. A mai Henrik és fia ígér, ő pedig majd alkozik. Az öreg mai Henrik felvette vékony fekete sejem zsinóron lógó szemüvegét, előre tolta egész az Orra hegyéig, szétszedte a könyvsomót, egyenként lapozgatta, minden egyes szamárfülnél és tinta pócánál rosszalóan csóválta a fejét. Piki úgy érezte magát, mintha osztályoznak. Krajcárokról, krajcáros üzletről lehetett csak szó, de az öreg Mai bácsi úgy vizsgált, latolgatott és töprengett, mintha egész könyv és antikvárium üzletének a sorsa ezen fordulna meg. Aztán szemüvegét még előbbre tolta, szinte lengett már az óra hegyén. Letette a könyveket a pultra, és mélyen Piki szemébe nézett. Most, most el. Tudja mit, fiatal úr? Elhallgatott. Piki izgatottan várt és figyelt. Merően nézte Mai Henrik és fia Ajkát. Most következett az ajánlat. Adok érte egy Gullivert. Az öreg mai pozícióját védte. Inkább könyvet, csereüzletet, mint pénzt. De Pikinek pénz kellett. Ő hónap a császáruszodába akar menni, és ehhez hét pénzzel együtt 32 krajcár kell. Gullivernek is semmit sem ér. Olvastam, felelte habozás nélkül. Egy hetteraszt, fedél nélkül tett újabb ajánlatot az öreg, aki jól ismerte raktárát. – Pénzt! – felelte röviden, mint egy úton álló piki. Mai bácsi még előbbre a szemüvegét, amely már talán nem is volt az órán és a nehézkedés törvényét megcsúfolva lebegett. – Minek pénz egy fiúnak? csodálkozott. – Hát nincs lakása, nincs kosztja, nincs múzeumkertje. Minek pénz magának fiatalember? Nem kell egy kissé rossz állapotban lévő verne. Mindezt olyan lágyan, annyi szeretettel mondta, mint egy jó apa. Én a császáruszodába akarok menni, felelte erélyesen Piki. A császáruszodába. És a kereskedő hangja csodálkozva rezgett. Miért nem mondta mindjárt? Mibe kerül az? Negyven. Kimondta. Elhallgatott. Várta az ítéletet. Mai bácsi nagyot sóhajtva fordultak a kasszához. – Mama, fizes ki a fiatal úrnak Lóvas krajcárt. Lóvasúttal, hitpénzzel, jeggyel együtt, ennyibe kerül. Piki nem ellenkezhetett. Mai Henrik és fia mindent tudott. Valóban ennyibe került. A mama letette kötését, a pénztár fiókjából egy mély fatányért vett elő, három hatost két egy krajcáros számolt le, és ezzel az üzlet megköttetett. Fiatal úr, augusztus végén bejöhet könyvjegyzékért, búcsúzott tőle mai úr. Itt leszek. Jó napot, mondta vidáman piki, és nadrág zsebében csörgetve pénzét átfutott a kocsi úton a muziba. Csak éppen keresztül akart menni, mert ott maradni, játszani, leülni úgy sem lehetett. Vizesek voltak a padok, üres a kert. Lassú eső szemergett, már majdnem elállott, de hogy kiderüljön, hogy játszani lehessen, az egész szereménytelen volt. – Mit csináljon? Menjen haza, olvas a Dickens-t. Reggel nyolctó tizenegyig már olvastam a – elérzékeny Miklós szomorú történetén. A konyha széken eléggé kitérdelte magát. – Vagy menjen be a múzeumba. Péntek van. régi Nem szereti. – Temető és porszagárat ki a nagy üvegszekrényekből – és őt egy mai négy krajcáros jobban érdekli, mint egy diokleti császár idejéből való Sesterciusz. Ha még az állattan, vagy a képtár volna nyitva. A kazinci szobor előtt ment el. Sose szokotta arra járni. Került e szép időben a dadák és frájlájnok -ok birodalmát, de most üresek voltak a padok itt is. A szobor alatt duplex beszélgetett félkarú ők csak akkor beszélgethettek egymással, ha üres volt a kert, ha esdegélt az eső. Duplexé volt a Berzsenyi szobor felé eső rész, a félkarújék, kazinci és környéke. Jó napot kívánok! köszönt nekik hangos szóval Piki. Tekintélyesebbnek érezte ezzel magát is. Nem veszett tőlük megállott, úgy tett, mintha egy kis kövér nézne, amely eső után kimászott a földből. De igazán arra volt kíváncsi, hogy miről beszélget a két rokkant katona, aki háborúban volt, és ott elvesztette kezét, lábát. Volt a kép ők hősök, a történelmi tárban kellene őrizni őket. De miért vesztette el az egyik kezét, a másik a lábát? Miért hősök, ha ilyen szegények? Szolgák, akik a kertre, a gyerekekre vigyáznak. Miért tanulják az olvasókönyvben, hogy olyan szent és nagy dolog hősnek lenni, ha a hősökkel így bánnak? Miről beszél a két hős, aki háborúban volt? Lehajogott, úgy nézte a kukacot, nehogy azt higgyék, hogy hallgatódzik. Németül beszélgettek. Nem jól értette. Miért beszélnek németül? Miért nem vigyáznak a Nemzeti Múzeum kertjére vörös zsinóros, kávébarna atillás, kéknadrágos, 48 as honvédok? Miért szól Ferinói és Königráci osztrák veteránok? Ja, Hat forintból egy hónapra nem csináltathatok új szíjakat a bal lábamra, mondta duplex. Miserable Satan, bólintott rá a félkező. a beszélgetés már nem érdekelte. Ő azt hitte, hogy a hősök egymással mindig ütközetekről, csatákról, rohamról, ágyudörgésről beszélnek, ahogy az olvasókönyv a történet tanítja. Milyen hősök azok, akik mankólábuk szíjáról beszélnek? Fölkelt, odébben. ment. Itt ült még néhány hét előtt Bartos Elza a frájlányjával, mikor ő az orgonabokrok mögül odafüttyentett. Talán akkor látta utoljára. Még emlékszik, hogy felállott, de a frájlány visszaültette. Mit csinálhat lenni? Talán most éppen fürdik a balatomba. Szép fekete szeme van Bartos Elzának, és a hangja még a szeménél is jobban tetszik. eljön -e hozzá a feleségünk? Milyen jó volna, ha mindig hallaná a hangját, azt a kedves csengő hangot, ha mindig látná a szemét. Hogy ragyog a szeme, mint éjjel a csillagok a gang felett. Ezen a padon ült. Itt, ezen a helyen. És Piki az emlékhatása alatt leült a padra, hogy legalább a Bartos Elza elhagyott helyén üljön. Úgy jobb rá gondolni. Vizes volt a pad, kisé átázottan a nadrágja. De nem baj, a teste melege majd felszárítja. Felette verebek bújkáltak, sűrögtek az akácfák sűrű lombjaiba, és a fűben komolyan lépegetett egy fekete rigó. Kár, hogy nincs itt a csúzlia. A fekete rigó nem félt tőle. Megállott nem messzire a pattól. Feléje fordította a gömbölyük is fejét. A szeme épp, olyan csillogó volt, mint a bartos elzájé. Talán a bartos elza nézre a rigó szemén keresztül és míg a rigót nézte, észre sem vette, hogy előtte áll a jegyszedő asszony. Honnan került ide ezen az esős napon? Tessék jegyet venni, fiatal úr! És megcsörgette a derekán bőrtáskát, és a jegyzetfüzetről két krajcárért már készült leszakítani jegy jegyet. Hogy ő, egy irokész, egy római, a muzi szabad gyermeke jegyet vegyen? Jegyet ülésért? Ilyet még a világ nem hallott. Én még nem ülök egészen, csak próbálom az ülést, mondta hencegve, és két kezét nadrág zsebben kifeszítve felállott, és lassú léptekkel elment. Csibész, szólt utána az asszony. Piki nem is felelt neki. Mének. Nem érdemes. Ment mendegélt hazafelé. Mégis Dikenzt fog olvasni. Az országházzal szemben lévő vörös márvány lépcsőn ballagott éppen lefelé, mikor Alter jött vele szembe. A hunyorgó szemű alattomos Alter, aki messziről mindent tud, aki mindenütt ott van, de semmiben sem vesz részt. Történeteket tud az Einsteinról, Métáról, indián életről, mindenben ő a főszemély, pedig mindig csak néz. – Szervusz, Piki! – Szerbus Alter! – Mámész? – Mennyit kaptál a könyvekért? – Honnan tudod? – kérdezte Piki csodálkozva. – Láttalak bemenni maihoz? Roznyai többet adott volna. Roznyai meg se akarta venni. Nem vesz elemit. Győsz? Hova? Ma etetés van. Biztos? Biztos. Az egyetemi szolga mondta, aki nálunk lakik a házban. Tizenkettőkor. Gyövök. És a két gyerek elindult az Eszterházi utca és Kerepesi út irányába. Ott Rácsos kertben különböző egyetemi épületek állottak. Az egyiknek kapujára ez volt felírva. Élettani intézet. Lépcső vezetett fel egy folyosóra. Azon keresztül kellett menni, akkor egy másik lépcsőhöz értek, amely aszfaltos udvarra nyílt. Különböző ketrecek voltak az udvaron. Az egyikben majmok ugráltak, a másikban rózsaszínű orru egerek és tengeri malacok sűrögtek-forogtak. A harmadik üveggel volt beborítva, és ebben lakott az óriás kígyó. Összecsavarodva feküdt nap hosszat, mint egy hatalmas kötélcsomó, és csak az mutatta, hogy él, hogy néha-néha pislogott apró, fényes szemével. Már magáért az aszfaltos udvarért is érdemes volt idejönni. Budapesten alig volt még valahol aszfalt, és Piki sehogy sem tudta megérteni, amit Alter magyarázott, hogy ez olvasztott kő. Neki a papája mesélte. Fűrészporszagú volt az udvar, az állatok szaga összevegyült a langyeső és aszfalt kigőzölgésének lehelleteivel, és erre ráfeküdt az intézet nehéz csendje. Mert különös nehéz csendje van szűnidőben az iskoláknak. Egészen másképp kopog, vízhangzik folyosójukon a lépés, s a tantermek ajtaja mögött szinte érezni a bezárt vastag csendrétegeket. Az udvar is csendesebb volt minden más udvarnál. Az állatok neszezése, halk mozgása még csak növelte az aszfaltos udvar csendjét. Már majdnem elkésve érkeztek. Az óriás kigyó ketrecében már bent volt porciója, egy szép, fehér, kövér házi nullacska. Az üvegketrec bal sarkában húzódott meg, egészen odatapadt az üveghez, a ketrec legszélső határához. Hátsó két lábánult, az első két lábával ijedten, mintha bajuszát pödörte volna. Szeme kidül lett a rémülettől, és mégis remegve hunyorgott. Egész teste állandóan dengére remegett. Bizonyosan érezte, hogy vége van, pedig óriás kigyót még soha sem látott. A szomszédos ketrecben a majmok egykedvűen ugráltak, bolházkodtak, a fehéregerek kislábukkal ide-oda szaladgálva ügyet sem vetettek rá, hogy a szomszédban milyen rettenetes esemény játszódik le. Úgy látszik, nekik ez egészen természetes, és csak az emberek tűnődtek el azon, hogy az erősebb megeszi a gyengébbet. Pedig ők is azt teszik. Alter az óriás kígyóval érzett. Neki azt tetszett. Amint lassan kezdett kicsavarodni, és átsiklott a ketrec közepén lévő víztócsán, széles, hosszú szalagot hagyott maga után. Egyenesen neki a ketrec baloldalának. Gyűrűzve, hullámozva csúszott, csupa izom teste véges végig megmozdult, Szeme kifeszült, mint az üveglencse kálderóni látszerész kirakatában. Titokzatos szájából villa alakú vékony nyelv repent ki, és siklott vissza. S amint az egész óriási test előre nyakát felemelte, úgyhogy feje, mint kész kalapács hajlott meg. Támadt. A kígyó vad ősi ösztönével támadt. Úgy, ahogy a szabadban szokta. Ugrásra, lecsapásra, ütésre készen. Az, hogy enni készül, hogy megszerzi eledetét, mindig a támadás, a készenlét az erőszak érzésével jár. Pedig most nincs is szüksége támadásra. Szegény nyúl, rémültem, meg dermedve pödri a bajszát. De az óriás kígyó az eleven élet, mégis támad. Neki az evés támadást jelent. Neki mindegy, hogy áldozata nem védekezik, hogy halálba dermed. Az óriás kígyó ösztöne azt mondja, hogy a nyúl is támadhatna, menekülhetne, ha tudna ha akarna. És előre csúszva, fejét még magasabbra emelve, mintás, pikkelyes, petyes melle kiszélesedett, nyaka kinyúlt, állkapcsa ütésre készen megkeményedett. Az utolsó pillanatban, mint a húrok, villámgyorsan dobta magát, lecsapott, körülcsavarodva a nyúlon, amely mozdulatlan, iszonyú igézetben ült, és még a bajuszát is elfelejtette pödörni. Piki nem is látta hirtelen, hogy történt, de már csúszott le a fej a két első lába kígyó torkába. Talán hallani is lehetett az üvegfalon át a gyenge csontok ropogását, míg a nyúl testének hátsó része, a kis fark, a két kifeszült láb még mindig kint vonaglott a levegőn. – Gyere, gyere! – rémült Piki. – Te csacsi, most jön a legérdekesebb! – marasztalta Alter. – Én már láttam! Becsúszik az egész, és látod, ahogy, mint egy gombóc, vándorol lefelé a nagy gumicsőbe. Ez az érdekes. Nem, szerbuz. És megfordult, futott el, és ott hagyta a gyönyörködő áltert. Mintha lidésznyomás szakadt volna le róla, úgy érezte magát, mikor újra kint állott az Eszterházi utcában. Egy inas gyerek nagy bőrdarabokat vitt fütyülésve a vállán. Két férfi beszélgetve ment. Egy fiatalember karomfogva nevedgélt egy lánya. A sarkon a beleznai kert vendéglőjében ebédeltek. A lóvasuti kocsis a kerepesi úton tülkölt, a piros sapkás hordár nagyöt köpött maga elé. A világ nem is tudja, hogy az óriás kígyó megette a nyulat. És ha tudja is, mit törődik vele.